Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 31. maj, og her til morgen starter vi min historie om amerikanske teknologiaktier. Vi skal også høre om, at 6% lånet nu igen er åbent og en advarsel om kunstig intelligens. Vi slutter af med en aftale om havvindmøller, der kom på plads tirsdag aften. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rossov. Det begynder at gøre ondt, hvis du ikke er med. så lyder det for Danske Bank senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen, der taler om de kraftige stigninger, der har været blandt en række amerikanske teknologiaktier. Til You Investor siger han, Du risikerer, at du gør det dårligere end markedet generelt, hvis du ikke har de aktier, der ligger og stiger. Det her kunstige intelligens bliver ved med at trække markedet op. Nvidia er en af dem, der har tiltrukket sig massiv opmærksomhed. Aktien er stedet 180 siden årets start. Danske bankstrategien anbefaler, at ens portefølje er indrettet sådan, at man er eksponeret mod amerikanske aktier og især teknologiaktier. Jeg vil købe bredt op inden for det her, hvis jeg ikke havde været med nu. Du kan selvfølgelig købe enkel aktier, men jeg tror, at hele tech-sektoren kan blive trukket med op, lyder det altså for Lars Skovgaard Andersen. 6%-lånet er åbent igen. Efter flere uger med ro på de lange boliglån er der skidt nyt til boligkøberne. 6%-lånet med 30 års løbetid er nemlig igen åbnet, skriver Finans. Hos Jyske Realkredit var 6%-lånet med 10 års afdragsfrihed mandag åben for lånetilbud, og udgaven med afdrag er også tæt på at åbne igen. Indtil videre er det kun hos Jyske Banks Realkreditinstitut, at 6%-lånet er i spil. Topchefer inden for kunstig intelligens advarer om teknologien. Og det er altså topchefer fra de ledende selskaber inden for kunstig intelligens, der tirsdag har udsendt en meddelelse, der advarer mod skaderne fra den hurtigt voksende teknologi. Det kan man læse hos Bloomberg News. Det handler blandt andet om topchef i OpenAI, der står bag ChatGPT, der tidligere på året satte gang i bølgen omkring kunstig intelligens. I erklæringen står der, at minske for udryddelse for kunstig intelligens bør være en global prioritet sammen med andre store samfundsrisici, så som pandemier og atomkrig. Flere skeptikere har været at sige, at den kunstige intelligens endnu ikke er avanceret nok til de mange bekymringer om, at den vil ødelægge menneskeheden, og fokuset på dommedagsscenarier kun er en distraktion for de problemer, som man kæmper med i kunstig intelligens. For eksempel algoritmisk racisme og risikoen for udbredt desinformation. Fremover bliver den danske staten medejer af en række af landets havvindmøllepakker. Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt tirsdag aften, skriver MarketWire. Aftalen indebærer, at kommende udbud af havvindmøller, der skal levere 6 gigawatt, skal ske med statsligt medejerskab på 20 Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Staten får et indirekte medejerskab via et statsligt holdingsselskab, som oprettes til formålet. Moderaternes Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Ågård siger i meddelelsen. Vi kan nu endelig give grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere, og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af, og dermed få en andel af de faktiske indtægter fra havvinden. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du som altid kan høre med på Millionærklubben kl. 9.06, og husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.